ספר דברים פרק א' אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן, וחצרות ודי זהב. אחד עשר יום מחורב, דרך הר שעיר, עד קדש ברנע. ויהי בארבעים שנה. בעשתי עשר חודש, באחד לחודש, דיבר משה אל בני ישראל, ככל אשר ציווה אדוני אותו עליהם. אחרי הכותו, את סיחון מלך האמורי, אשר יושב בחשבון, ואת עוג מלך הבשן, אשר יושב בעשתרות באדרעי. בעבר הירדן, בארץ מואב, הואיל משה באר את התורה הזאת לאמור. אדוני אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה. פנו וסעו לכם, ובואו הר האמורי, ואל כל שכניו, בערבה, בהר ובשפלה, ובנגב, ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול, נהר פרת. ראה, נתתי לפניכם את הארץ, בואו ורשו את הארץ. אשר נשבע אדוני לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם ולזרעם אחריהם. ואומר עליכם, בעת ההיא לאמר, לא אוכל לבדי שאת אתכם. אדוני אלוהיכם, הרבה אתכם, והנחם היום ככוכבי השמיים לרוב. אדוני אלוהי אבותיכם, יוסף עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם. כאשר דיבר לכם, איכה אשא לבדי טורחכם ומסעכם וריבכם. הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם, ואשימם בראשיכם. ותענו אותי, ותאמרו, טוב הדבר אשר דיברת, לעשות. ואקח את ראשי שבטיכם, אנשים חכמים וידועים,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 כי המשפט לאלוהים הוא, והדבר אשר יקשה מכם, תקריבון אלי ושמעתיו. ואצווה אתכם בעת ההיא את כל הדברים אשר תעשון. ונשא מחורב, ונלך את כל המדבר הגדול והנורא ההוא, אשר ראיתם דרך הר האמורי, כאשר ציווה אדוני אלוהינו אותנו, ונבוא עד קדש ברנע. ואומר עליכם, בתם עד הר האמורי, אשר אדוני אלוהינו נותן לנו. ראה, נתן אדוני אלוהיך לפניך את הארץ. עלי רש, כאשר דיבר אדוני אלוהי אבותיך לך, אל תירא ואל תיכת. ותקרבון אלי כולכם, ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ. וישיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעה עליה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהן. ויטב בעיני הדבר, ואקח מכם שנים עשר אנשים, איש אחד לשבת. ויפנו, ויעלו אחרה, ויבואו עד נחל אשכול, וירגלו אותה. ויקחו בידם מפרי הארץ, ויורידו אלינו.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 אחינו המסו את לבבינו למור, עם גדול ורם ממנו, ערים גדולות ובצורות בשמיים, וגם בני ענקים ראינו שם. ואומר עליכם, לא תארצון ולא תיראון מהם, אדוני אלוהיכם, ההולך לפניכם, הוא יילחם לכם, ככל אשר עשה איתכם במצרים לעיניכם, ובמדבר אשר ראית.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 ולהם אתננה, בהם יירשוה. ואתם פנו לכם, וסעו המדברה, דרך ים סוף. ותענו, ותאמרו אלי, חטאנו לה' אנחנו נעלה ונלחמנו, ככל אשר ציוונו אדוני אלוהינו. ותחגרו איש את כלי מלחמתו, ותהינו לעלות אחרא. ויאמר אדוני אלי,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 ויקטו אתכם בשעיר עד חורמה. ותשובו ותבכו לפני אדוני, ולא שמע אדוני בקולכם, ולא האזין עליכם. ותשבו וקדש ימים רבים, כימים אשר ישבתם.